Pedrals és el ben sonat. Bona tarda. Molt bona tarda. Tant que aquest any ens porta cada setmana una frase que li ha sonat malament i ell suggereix que potser volia dir alguna altra cosa. Um, avui... Sí. Eh, què ens portes? Avui, mira, de fet, ahir, en roda de premsa, el conseller Francesc Coms, conseller de presidència... Pep, Pep, pe, vigilam, eh? Home, a veure, escolta, calma. Va, va comentar que era positiu que el cos dels Mossos d'Esquadra també fos més part de, dels efectius que estaven investigant tot l'entramat d'espionatge de l'agència de detectius Mètode 3. Sí. I perquè si no quedés tot en mans de la Policia Nacional, que es veu que és com està en la cosa. I va dir la següent frase... Si algú vol investigar una cosa amb ganes d'arribar al final, a Catalunya ha de comptar amb els Mossos d'Esquadra. Exactament. O sigui, va dir s'ha de comptar amb els Mossos d'Esquadra. Molt bé. De amb els tu, de tu creus amb els que no, no volia dir exactament això? Anem a analitzar primer el que vol dir això. O sigui, Aveda és aquella, aquella forma verbal que amb la preposició D, el, el verb haver, agafa... I, i si l'inclous l'infinitiu d'un verb a darrere constitueix el temps compost que denota la necessitat física, moral o lògica que s'acompleixi l'acció expressada pel verb principal, és a dir esdevé un cal no? s'ha de cal. comptar comptar és confiar, esperar en algú o en alguna cosa i els Mossos d'Esquadra, de fet, és el, el, el cos de, de les forces policíques de Catalunya. Sí. És un cos que es va fundar precisament com a, com a defensors de, de, dels del fets burbònic, que eren, eren els felipistes de la zona de Valls.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 la policia d'aquí. Sí. O també, no hauria de fer mal al cas que els Mossos hi fiquin al nas. Sí, eh? així eh? eh? sí, sí, eh? millor. Sí. Una roda de premsa sí. amb el conseller parlant sí. en vers, sí. no? Sí. Sí. Sí. que, faltava. En sí. el el que ens faltava. I ho una mica de l'època. No. Eh? O podria dir, fins en casos com aquest, els Mossos hi tenen dret. Mm. O amb un afer tan sucós, ningú no en vol quedar exclòs. Mm. O, si es volgués fer una al el moderno, podria dir... La policia coadjuva i participa. <laughs> perquè coadjuvar és ajudar... Eh, sí. Bueno, és igual, és participar, etc. Bueno. Però i si el conseller, dient... S'ha de comptar amb els Mossos d'Esquadra, digués... S'ha, que vol dir bo per la salut, que no la danya, sí. o sigui, sanitors exempt de dany, de corrupció, no fet malbé. S'ha, o sigui, com, com diguéssim, per exemple, quan diem bo, això, no? Bo! S'ha de comptar amb els Mossos d'Esquadra, no? Seria, s'ha de comptar, en aquest cas, comptar seria dir els nombres en terç segons llorordre en el sèrie natural ascendent, és a dir, un, dos, tres, Ostres, quatre. Sí, quatre sí, com de compta sí, sí, enrere, no? Sí, sí. de comptar eh?, en llatí, que per tant es s'entén perfectament, no? I llavors, què vol dir comptar amb els Mossos? O sigui, comptar amb els dits, tothom sap què és. No? Eh, o sigui, sí. és el que fem els potes per comptar síl·labes. Però comptar amb els Mossos, els Mossos és el plural de mos. Si o sigui, és mossegada. Comptar a mossegades. Per tant... Això començaria a ser un altre tema, eh? O sigui, s'ha de comptar amb els Mossos. Llavors diu, d'esquadra, clar, clar que d'esquadra. <ríe> de d'esquadra és no ajustar-se una operació comptable al resultat previst. Per tant, l'home estaria dient, és bo per a la salut de calcular a base de mossegades? No s'ajusta el resultat previst. És a dir, que no s'ajusta vol dir que... <ríe> que es desajusta, diguéssim. Sí. No, i si tenim en compte allò que deia Josep Plac, un pató és una mossegada frustrada. Si sí, sigui, aquestes mossegades de les que està parlant eh, Quico Oms, eh, quines són, no? O sigui... Ai, dai, que descobrirem un enumerament aquí. És bo per a la salut fer càlculs a petons perquè així, oi, sé, d'estar ajustat. O sigui, fa salut si faig el còmput queixalant perquè m'hi trompo? O... Quan ho repasso a besades les coses van desfarmades... Ja m'imagino l'OMS... Sents allò quan cerres? Ai, no no. no, no, no... Ai, si a Mossos et comptés per poder perdre els papers, no? <laughs> és, és molt roda de premsa, perdre els papers, no? O tindrem resultats sorprenents si t'examino amb les dents. Maca. O... És bo apamar-te el cos amb incisives, culmina enllà de les expectatives. Oh, fantàstic! O oh, fins i tot podria haver dit, és sanitós de mesurar amb la boca, perquè du un desenllaç que descol·loca. Sí, ah, sí, senyor! Sí, senyor! Perdona, però estaríem a un altre nivell de país, eh? Sí, s'ha de comptar amb els mosmos. Desquadra. Tenim poema, Pedràs. Sí, tenim un petit poemet així d'Els de ports a l'hivern. Diu... El sec clapoteig de les aigües... ...bressola les barques del port. Grinyolen, cruixint, les amarres. El vent deixa el moll fred, sumort i brusc... ...fa petar amb sacceig fort, com qui estén i espolsa abogada... ...les veles, a cops, a bandades, i xiula un antic desconhort. Un trímic dringar dalt d'un pal és com un pressagi d'alarma. La mar està punt per fer mal... Els llams ja no trigaran gaire. En funda la cara el coll alt, murmura cançons tabernàries. Ah, que bonic! Ei, que bonic! És que jo estava hivernal, ahir. Molt maco, ho sé, Sí, sí, molt bé, eh? Ja passa, això. Grisós, blauós, molt bé. Sí, les tens del conseller. Les tens, els <laughs> Gràcies, pedrats. Fins la setmana A vosaltres.